Apostoluen eginak liburutik Egunaretan Felipe Samaria urira jartzi eta Mesia zen barri emoten hasizkan. Henteak Felipek esaten bana entzun eta egiten zituen mirariak ikustean gogo batez onartzen eban haren predikua. Izan ere, deabrudun askogandik urteten eben espiritu gaiztuek deadarka eta helbarri eta erren asko osatzen zidan, pozandia izan zan uriaretan. Jerusalemen egozan apostoluek, Samariak jainkoaren berbea honartu ebalajakitean, Pedro eta Juan Bialdui bezanara. Elduziranean, haren alde otoitze egineben espiritu santua hartu egien. Izan ere, artean aretako inorengana jatzibarik egoan espiritua jesu jaunaren izenean bakarrik izan zidan bateatuak. Orduan, Pedrok eta Juanek eskuak buruan ezarri eutxe ezan eta espiritu santua hartu eben. Jaunak esana,